الحمد لله الذي رفع رايه التوحيد ونصر عباده الموحدين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا هو رب الاولين والاخرين واشهد ان نبينا محمدا ارسله الله كافه الى الناس اجمعين صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد محترمو المسلمينات Rabbimizdan qorxun. Çünki təqva insanı hər cür bəladan qoruyur. Allah Taala buyurur: tüqatih, "Ey iman gətirənlər, Allah Taala'dan həqiqi təqvayla qorxun və ancaq müsəlman olaraq öləsiniz. Allah subhanahu wa taala öz bəndələri öz bəndələrini yüngül Asan tövhid dini üzrə yarattı. Allah Subxanələ oları fitrət üzrə yarattı. Və lakin şeytan insanın düşməlidir. Daima insana bir tələ qurur. Hər tərəfdən və hər bir yoldan insana yaxınlaşır. Və Allah Teala'nın ona icazə verdiyi bəndələri yoldan azdırır saf tövhid əqiləsi əvəzinə başqa şeylərlə dolur, bulaşır və bəzələr xurafatlara inanır, bəzələr ifalçılara inanır. Onların batirlərini təsdiq edir. Onların cürbəcür həyallarını təsdiq edir. Həqiqəti olmayan söhbətləri təsdiq edir. Və İslam dini Elə bir dindir ki, xurafatları aradan qaldırır və qəlbdən də rəzalətləri də aradan qaldırır. Lakin bəzi insanlar görürsün ki, Allah taalanın <coughs> peyğəmbərlərə verildiyi xəbərlərlə kifayətlənmirlər. Çünki peyəmbərlər aleyhimussalatü və səlam gələcəkdə nə baş verəcək, bəzi şeyləri hakkında baş verib, e, söz, bizə xəbər veriblər. Lakin bəzi insanlar bununla kifayətlənə bilmirlər. Və tövxid olmayanda, insan tövxidi bilməyanda, yaxud tövxidi öyrənməyanda, tövxidə dəvət eləməyanda, iman zəifləyir və şirklər də çox alır. Və indiki zamanda biz bilirik ki, məlumatlar da sürətlə ötürülür. Hər tərəfə. Ona görə də görürsən ki, bir çox insan tövhid cəhətdən zəifdir. Tövhiddən öksanları var. Və bəzi şirklər, bəzi fəsadlar tez-tez yayılır. Və onlardan da biri sehirbazların, vəfadçıların və furoldaqçıların yanına getməkdir. Və bir çox insan Bu şeyə, bu bəlaya düşər olub. Niyə görə? Çünki Allah Taalaya qarşı təvəkkül azdır insanda. Bəla nazil olanda Allah Taalaya güclü təvəkkül etmir. Həmçinin duadan qafildir. Duanı böyük bir səbəb hesab eləmir. Ona görə də gelib, dərhal ya kəhinlərin, yəni falçıların, ya sehirbazların, ya da adi Deyirlər ki, ya, xalq təbibi və s. hansı ki, çox vaxtı onlar yalançı olurlar, qırıldaqçı olurlar. Və bilin, möhtələ müsəlmanlar ki, sehirlə, falçılıqla məşğul olmaq böyük günahlardandır və böyük haramlardandır. Və sehirbaz və falçı adi, sadə insanların qəlblərini fitnəyə salır, onları aldadır. Onlara şər və balanı cəlb edirlər. Və insanlar isə olardan daimə uzaq dururlar. O insanlarki onlarının fitrəti, sağlam fitrəti hələ də qalıb. Allah Subxanə ve Teala buyurur, Kəzəlikə mə ətəl-ləzine min qablihimir illə qalü səhirun əv məcnun. Onlardan əvvəl nə qədər Peyğəmbər gəlipsə, hamısına deyiblər ki, sehirbazdır, yəxud dəlidir. Yəni, Bütün ümmətlər bu cürəz Peyğəmbərlərə cavab veriblər və sehirdə ittiham eləyiblər. Niyə görə? Çünki sehir böyük bir ittihamdır hər bir ümmətdə. Və sehir möhtərəm müsəlmanlar ilə bir şeydir ki, insan şeytanların vasitəsilə, yəni sehirbaz, şeytanların vasitəsilə cürbəcür dualar, cürbəcür rüqyalar, tilsimlər və s. dərmanlar, yağlar onlardan istifadə edir və sehirlə məşğul olur. Və sehirdə böyük şirqdir, təvxidə ziddir və bütün dinlərdə o haramdır. Və sehrə nail olmaq üçün, sehri bacarmaq üçün gələk şeytanlara ibadət edəyəsən, onlara yaxınlaşarsan və onun şərri, ziyanı böyüktür cəmiyyət üçün. Neçə insanı sehr öldürüb, neçə insanı xəstə edib, neçə insanı dəli edib. Neçə aylanı dağıdır? Həmçinin insanlar arasında nə qədər düşmənçilik əmələ gətirir? Bunlar hamısı fəsaddır, zülmdür, düşmənçilikdir. Və ona görə Allah subhanətə əla buyurur Və la Sehirbaz hara getsə heç vaxt uğur qazanmaz. Və Allah subhanətə əla düz deyir. Çünki sehirbazlar görürsün ki, onların Halları daima yaxşı olmur. Onların həyatı, həyat tərziyi alçaq olur. Və əgər sehirbaz fayda verə bilsəkdir, ilə birinci növbədə özünə fayda verərdi. Öz başına nə bəlalar, xəstəliklər gəlirsə, onları aradan qaldırardı. Və özünə çoxlu xeyir əldə edərdi və yüksək dərəcələrə nail olardı. Və ləkin həmsə Allah Subxanə ve Teala'nın qədəri ilədir. Və Allah Subxanə ve Teala buyurur, Və ləqət alimu lə mən iştərəhu mələhu fəl-əkhirəti min xələq. Və onlar, yəni Yahudilər, bildiler ki, kim onu, yəni sihri satın alarsa, onun üçün ahirətdə payı yoxdur. Yəni bildiler ki, əgər Allah Teala'nın şəriəti əvəzine insan özüne sihri seçərsə, onun üçün ahirətdə hec bir pay Olmayacaq. <coughs> Çünki o öz dünyanı sattı, e, öz ahirətini sattı dünyaya görə. <coughs> və bu da göstərir ki, sehirinə məşrul olma haramdır. Və həmçin Allah subhanələ onlar haqqında buyurur Yüminunə bil cibdi və tağud Onlar cibdə və tağuta iman gətirirlər. Və Umar radıyallahu an demişdir ki, cibd yəni sehirdir. Və tağud da şeytandır. Və Allah subhanələlə On görə bu ayədə yəhudiləri qınır ki, onlar sehrə və şeytana təsdiq edirlər. <coughs> və həmçin Cabir, o, yəlləhan, demişdi ki, tağutlar falçılardı. Hər bir, e, hansı ki, onlara şeytan gəlib, onlara nəysə nə vəhiy edirdi, vəsvəsə verirdi və hər bir qəbilədə o cür bir falçı var idi cəhiliyədə. <coughs> və ona görə də <coughs> Peyəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, falçılar və sehirbazlar şeytanların səmada mələklərin eşitdiyi söhbətlərin təkrarlayırlar. Yəni, şeytan nə isə eşidir orada və bir haqqla 100 dənə yalan uydurur, nə isə artırırlar, nə isə azadırlar <coughs> və ərəb qəbilələrində hamısında var idi. Hərəsində var idi bir dənə kahin, yəni bir dənə falçı yaxud şaman deyirlər onlara, hamısı ona müraciət eləyirdi, hansısa məsələdə ki, o hökum versin. Peyhəmələ Sələm gəlməmişdən qabaq. Lakin Allah Subxanələ bunu İslam gələndə batil eləyib və samanı qoruyub. Samada artıq mələklər var, hansı ki, qoymurlar ki, şeytan nəyəsə qulaq alsın. Hə, hərdən olur ki, qulaq alsa bilir, hərdən olur ki, qulaq alsa bilmir. Və hədistə gəlib ki, Abbu Hurey, r.ə. Demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "İcden ibu sebe'el mübiqat. Yetti helak edici günahdan çəkinin." De Dedilər ki: "Onlar hansılardır ya Resulullah?" De dedi: "Şirkü billah ve sihr, və qatlun nəfsillati harramallahu illa bilhaq, və əklur riba, və əklu malil yetim, zahf, al il il De ki: "Allaha şəriq qoşmaq, sehrbazlıq, Allah-u haram ettiği canı öldürmək, riba yemək, yəni faiz yemək, yetimin malını yemək, döyüş vaxtı döyüşdən döyüş meydanından qaçmaq və namuslu heç bir şeydən xəbəri olmayan müəmin qadınlara böhtan atmaq. Bu xəlində muslim rivayət ediblər. Və bu, yetti həlak edici günah möhtərə müsəlmanlar Onun həm dünyada, həm də axirətdə cazası var. Ona görə də peyğəmbər sallallam bizə tövsiyə edir ki, bu şeylərdən uzaq olaq. Və onlardan birincisi Allah Taala'ya şərik qoşmaqdır. Və peyğəmbər sallallam birinci şirkdən başlayıb, çünki şirk ən böyük günahdır, ən böyük asilikdir. Yəni Allah Taala'nı başqası ilə bir eləmək, yəni başqasını Allahın səvəsinə qaldırmaq, o şeylərdə hansı ki, o şeylər ancaq Allah Taala'ya xastdır. Allahın xüsusiyyəsidir. Deyəcə ki, bəzilər qabirlərdən kömək diliyirlər, onlar üçün qurban kesirlər, nəzir eyləyirlər və bunu eyləyən, Allah-u teala şərik qoşan, o, əbədi olaraq cehənnəmdə olacaq, əgər tövbə eyleməmiş, vəfat eyləsə. Və Allah-u Teala buyurur, İnnəhu mən yüşrik billəh, fəqəd hərramallahu aleyhil jənə, və məuahun nar, və məlil zalimine min ansar, Kim Allaha şərik qoşarsa, Allah, Allah Tealaya onun üçün cənnəti haram edər və onun gedəcəyi yer cəhənnəmdir və zalimdar üçün köməkçi tapılmaz. Və üçün Allah Teala buyurur, İnnə şirk ələ zulmün azim. Həqiqətən şirk çox böyük bir zülmdür. <coughs> və Peyyəmbər s.ə.v.dən soruşanda, hansı günah ən böyüktür Allah Tealanın yanında? Dili, ən təcələ və huvə xaləqaq. Allah Taalaya şərik qoşasan, halbuki Allah Taalaya səni yaraddı. Və ikinci şey ki, bu hədistə keçir, sehirbazlıqdır. <coughs> Və Peyyəmbər Sələm onu şirkdən sonra qeyd edir. Niyə görə? Çünki sehirbaz da kafir olur. Çünki o, öz məqsədinə ancaq cinlərə ibadət eləməklə, onlara qurban kəsməklə, onlara dua etməklə, yalvarmaqla, kömək ediləm, çağırmaqla, Ancaq ona nail ola bilər. <coughs> Və sehir bu hədistə gələn sonraki 5 ziyanı özündə cəmləşdirir. Çünki ondan sonraki hədistə gələn 5 tənə şey, onlar hamısı həddi aşmağın bir növünü bizlərə təmsil edir. Ya cana qarşı, ya mala, ya namusa. Və sehirdə bunlar hamısı var. O həm insanın canına qəst olunur, həm yani sehirbaz qəst edirir, həm nabusuna ola bilsin, həm də ola bilsin malına. <coughs> və üçüncü şey ki, Qadağanoğlunu bu hədisdə böyük günahlardandır. O da günahsız insanı hansı ki Allah Subhanu Teala onu öldürməyi haram eləyib, onu öldürməkdir. Bundan istisna ancaq o kəsdərdir ki, hansısa bir cinayət törədiblər və onları edam eləyirlər və s. Bunun kimi hallar Başka meseladır. Ve hem için buna aittir. Müslümanlarla ehd bağlamış kafirler de buna aitti Onları da öldürme olmaz. Öldürme haramdır. Allah Resulullah s.a.v. buyurdu Mən qatele muahiden ləm yürih raihətəl cənna Kim Müslümanlarla sülh bağlamış bir kafiri öldürse cennetin iyini hissetmez. Bu xadir rivayet edeyim. <gülüyor> Və həmşi, möhtələ müsəlmanlar bu hədistə dördüncü şey gəlir, ribanı, yəni faizi yemək. Və Rasulullah s.ə.v həm faizi yəni, həm faizlə pul alanı, həm şahid şahidli eləyəni bu müqavilədə, həm də onu yazanı ilə ətləyib. <coughs> Və İbn-i Dəqiq il rahimallah deyir ki, yəni çox vaxt elə olur ki, bu dünyada da Ə, riba yəni faiz pis olur. Allah korusun. <gülüyor> və 5-ci şey ki, bu hadisdə gəlir, yetimin malını yemək. Yani haqsız olaraq o mal ki, sənə əmanət verilib, yetimin malı, onu yemək. Və Allah Subhanahu Taala buyurur: "İnnellezina ya'kuluna mawala al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara və seyaslawna sa'ira." Ağiqə tan ki, haqsız yerə Yetimlərin malını yeyirlər, onlar öz qarınlarına o deyirlər. Və cəhənnəmdə yanacaqlar. <coughs> və altıncı şey bu hansı ki, bu hədisdə gəlir, döyüş meydanından qaçmaq. Yəni döyüş ki, başlayıb, artıq kəfirlərlə üzbə üzə gəlmisən, o döyüş meydanından qaçmaq bu böyük günahlardandır. Və Allah Subhanahu taala buyurur: "Əmmen yullihim yawma idh duburuhu illa mutaharrifan liqital" au mutahayizan ila fi'atin faqat ba'a Allah wa ma'wa'uhu jahannam. O kəs ki döyüş yenidən döyüş eləmək üçün dala çəkilir, yaxud başqa bir dəstəyə qoşulmaq üçün dala çəkilir, ondan başqa kim onlara o gün, yəni döyüş vaxtı dal, dalı çevirərsə, yəni qaçarsa onlardan, artıq Allahın qəzəbinə düşər olub və onun gedəcəyi yer cəhənnəmdir. Və 7 şey Müəmmîn qadınlara, namuslu mömin qadınlara böhtan atmak, yəni demək ki, onlar cinayətkar adlar və s. Və Allah Subhanu Taala buyurur: "İnnellezina yarmunul muhsanatil ki yalandan heç bir şeydən xəbəri olmayan, namuslu mömin qadınlara böhtan atıla dünyada da axirətdə də onlara lənət var. Və onları böyük bir əzab gözləyir. Və bu, yetdi dənə şey ki, burada qeyd olunub, bundan çəkinmək lazımdır. Çünki onlar ən böyük günahlardandır. Allah Subhanət Ağlanın qəzəbinə səbəbdir. Və əgər insan hansı isə onlardan hansı isə birini eləyibsə, çalışsın, tez tövbə eləsin. Nə qədər ki, ruh bədəndən çıxmayıb tövbə eləmək lazımdır. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَصِيرٌ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا Və onlar ikisi, yəni iki mələk ki, Allah subhanahu ta'ala olaraq, insanlara fitnə olaraq göndərib, Harut və Marut, <coughs> heç kimə qabaqcadan biz fitnəyik, küfr eləmə deməmiş, sehri öyrətməzdilər. Və onlar, yəni yahudilər onlardan öyrəndilər, <coughs> necə ərinlə zövcənin arasını, arasını vurmaq olar. <coughs> və lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə ziyan verə bilməzdər. Va onlar özləri üçün ziyanlı olan şeyi öyrəndilər. Hansı ki, ziyan verir, fayda vermir. Və bildilər ki, artıq kim onu satın alarsa, axirətdə onun üçün pay yoxdur və onların aldığı şey nə qədər pis tikaş ki, onlar bir eydirə. Barakallahu li-kum fil-Qur'anil-Azim və nafa'ani və iyyakum və fihi minəl-ayati vəz-zikril-hakim. Wa aqulu qawli hadha və astəğfirullahi li və lakum və lisairil-muslimin min وأنها عن الباطل ووضع احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره لا مانيه لما ولا معطي لما منع واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده حاز من الفضل والشرف اكمله واجمع صلى الله عليه وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اقتفى اثره واتبع اما بعد محترم شيخ Həqiqətən sehrbazlığın təhlükəsi böyükdür. Ona görə də şəriətdə sehrbazın cəzası edam olmaqdır. Çünki onun yəni sehrin günahı da böyükdür və cəmiyyət üçün şərli ziyanı çoxdur. Və Cündurullahə an demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bürdü: "Haddus sahiri darbuhu biseyf." həddi, yəni onun cəzası qılıçla boynunu vurmaqdır. Tirmizi rivayət edib. Və həmçin, bu xalinin səhiyyində Bəcəli İbn-i Abda demişdi ki, Umar ibn-i Xattab bizə məktub yazdı və dedi ki, hər bir seyirbaz kişi və qadını öldürün və biz də üç tənə seyirbazı öldürmüşdük. Və həmçin, Hafsı rədiyəllahi anha hə, əmr eləmişdi ki, ona cadu edən cariyyəni öldürsün və o cür deyilədilər. Və şək yoxdur ki, mühtələ müsəlmanlar ki, Məsələn, cəza və edam vermək, bu, hər adamın işi deyil. O, demək deyil ki, biz indi geləyik, hansı seyirbazı tutaq, öldürək. O, eləmək olmaz. Bu, sadəcə hakimlərin işidir, hansı ki, boynunda bu vəzifədir. Yəni, öz başınalıq eləmək olmaz. Yoxsa, hər həsi bir cəza tədbiq edəsə, onda anarkiya olar. <coughs> Şəriyyətə ziddir bu şeylər. Və bir mühtərə müsəlmanlar ki, sehrin də müalicəsi var. Bu da Allah taaladan gələn ilahi dərmanlardır, faydalı dərmanlardır. Çünki sehir təsir eləyir pis ruhlar vasitəsi ilə, cinlər vasitəsi ilə və onların təsirindən qurtulmaq üçün onlara zidd olan şeylərdən istifadə eləmək lazımdır. Yəni zikr eləmək, ayələr oxumaq, dualar oxumaq hansılar ki, sehri batil eləyirlər. Və əgər insanın qəlbi Allah taalanın zikri ilə dolu olsa, və daim insan duada olsa, zikr eləsə, sığınsa Allah taləyə sehirbazlardan, cadudan və s. və daim onun qəlbi ilə dili bir olsa, yəni elə belə söz deməsə, yəni, qəlbi ilə fikirəşə fikirəşə onu desə, Allahın izni ilə sehrin, sehirdən qorunar, gözdən qorunar, şeytanın ona toxunmağından qorunar və s. qəlb xəstəliklərdən və bəlalardan qorunar. Və Peyğəmbər s.ə.v bizə bir çox duanı öyrədir. Onlardan biri, məsələn, səhər və axşam üç dəfə ə, İxlas, Fələq və Nas sureləri oxumaqdır. Və həmçinin hər səhər və hər axşam ayət-ül oxumaqdır. Və həmçinin Baqara suresinin son ikinci ayəsini oxumaqdır. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, Mən qara bil ayətəyni min axili suratil Baqara Fİİ LEYLETİN KEFETAH Kim? Gece vaktı. Bagare Suresinin son iki ayəsini okuyarsa o iki ayə onu her bir şerden koruyar. Bukhari rivayə edəyim. Və həmçin Piyamber <gülüyor> Sözələmse elbə akşam üç dəfə dəyərdi Bismillahilləzi La yadzurru meəsmi şeyun fələrli və la fəlsemâi və huvə səmiyyul alim O Allahın adı ilə ki onun adı ilə bir yerdə nə yerdə ne, ne gövdə hiçbir şey Ziyan verə bilmaz. Və o eşidəndə biləndir. Və hərçün peyğəmbər sallam digərdir. Auzu bikelimatillahit Allahın tam kəlmələrinə, onun yarattıqlarının şərrindən sığınıram. Səhər və axşam 3 dəfə. Bu Davud rivayət edib. Və ikincisi, şey möhtəram müsəlmanlar səhərdən qorunmaq üçün səhər tezdən ac qardına acı və xurmasından yeyin. Yəni acı bir növüdür. فيا عمر سوشلم ورر من تصبح بسبع تمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم ذلك اليوم سم ولا سحر كما تزدان عجوه حورماسından 7 tane yese o günde ona hiçbir zehir ve hiçbir sihir ziyan vermez Buhari ile Muslim rivayet ve Şeyh İbn Baz rahimehullah bu hadisi şerh ederken bu ki bir rivayete göre binma beynə labəteha. Yəni Mədinənin bu iki dağının arasında olan xurmadan. Yəni bütün Mədinədəki, Mədinədəki xurma da faydalıdır. İstər acı olsun, istər başqası olsun. Nəzər ki müsəlman səhihində riwayat edib. Və deyir ki, ümid edirəm ki Allah Subhanahu Taala ümumən bütün xurma ilə insana fayda verər. Lakin Mədinənin xurması daha fəzilətli idi. Oradakı, yəni ə, xurmalar ümumən oradakı Meyvələr və sair şeylər daha fəzilətlidir, daha bərəkətlidir. Və Allah Subhanahu Taala da 7 dənəsi ilə inşallah insana fayda verər. Yəni varsa mümkünsə Acva xurmasından, Mədinədə bitən Acva xurmasından istifadə elə. Mümkün deyilsə, Mədinədə başqa bir xurmadan istifadə elə. Əgər o da mümkün deyilsə, ümumən hər hansı bir xurmadan Elə və e, sözsüz ki, inanmaq lazımdır ki, xurma özü təsir eləmir və hamısı Allah-u Teala'nın qədəridir. Allah-u Teala onu səbəb eləyib. Və Allah-u Teala'dan deyilirim ki, Allah-u Teala bizə salamatçılıq versin bu dünyada və əxirətdə. Allah-u Teala bizə sihirdən və sayı şərlərdən qorusun. Allah-u Teala bizi tövxiddə güclü eləsin. Allah-u Teala bizə haqqı haq, batili-batil göstərsin. Və bir də bildirmək istəyirəm sizə ki, məscid artıq artı Yəni, iş rejiminə necə deyərlər keçir. Yəni, işadan sonra məscid bağlanacaq inşallah və səhər sübdən bir saat qabaq açılacaq. Bəzi xoşa gəlməz şeylər olur, yəni, məsciddə qalırlar və s. Yəni, bir az yaxşı deyil, məscid şey kimi olmasın, yəni, Karvan saray kimi olmasın, yəni, məscid kimi olsun. Ona görə də axşam vaxtı, haradasa 8-də, yəni, 9-da işləmiş, bağlanacaq məscid inşallah. Səhərdə sübd namazına bir saat qalmış açılacaq. Və bir də sizə bildirmək istəyirəm ki, kim gecikirsə, yəni 12-dən sonra gəlirsə çalışsın, gəlməsin. Sözsüz ki, biz istəyirik ki, cəmaat çox olsun. Lakin şərait elədir ki, mümkün deyil. Və qabaqcadan, e, yəni, darahçılığa görə üzr istəyirəm. Sallallahu sələmə, nəbiyyəm xamudu, əl-əsqəbi əcmaiyyəm, və həqinə sələmə.